Bale, ba Irunen e, Ojassun Museoan aurkitzen gara izan ere ba, muga zaindko e, Bidaso apaz izeneko proiektua aurkeztuko da, ba, nola baite turismoa bizi bertzeko mu turismo hori indartzeko eta kas honetan horren ba, inguruan minzatzeko dugu e, ondarribiako turismo monomerkaaritza e, bueno, eta turismo ezin negotzea lupe olaskoa da egunon. Egun bueno, esan bezala... E, ba, proiektu honen neurburu nagusia izan daiteke ba bueno muga ez gaindiko hiru hirietako e, turismo hori indartzea, ez? Bai, hori da nahi diguna da, pues Irún, eta Hendaia, pues, e, pues, guri bizitara etortzen direna, pues ezagutzia le hiru lekugusitak, lekugusiak eta bueno, e, marketen dugu ma bentaila batzue, pues, bidez, ba, deskontu batzuk ere izateko eta gure nuraldea oso ondo zagutzeko eta ekin eh ek, ek, e, modura eta no, pues, bai barkuareen bidez eta eskurtzioak eta eta bar bai, izan ere, bueno, esan daiteke ere e, ba, proba moduan e, e, basi dela eta bueno laguntza edukiko dula bai eh partzurgotik bai eh Europa bueno e, Akitania Euskadi Europar iritik eta bueno le e, lehenengo honetan ba establezimenduak ez dute zer ordaindu beharko eta bueno proba bat izan daiteke ikusteko jendearen artean erantzun hori nolako den. Bai, lehenengo hori izan da helburua eta berzen nola, nola di joan, bentsatzen digu oso proiektu politabela eta bueno, beste lekutan ere ibitzen dire horrelako gauzak eta arrera ona izan dute, espero digu gure artean ere horrela izatia. Eta, bueno, e, funtzionamenduari dagokionez, kionez, ba, jendeak bai, edo, estatuetan egoterakoan, edo, mengo, ba, bueno, ba, bai, hemen musean bertan, e, ondarbiko arma plazako interpretazio zentuan, edo, endaian, e, abadia gazteluan joan da, ba, lehenengo sarrera ordeinduko lukete, baina gero hasiko liragatekete, bai, bueno, horren inguruan, e, bai, eskontu ezberdinak, ez? Bai, ala da, e, nora etortzen direnak hiru herritara loegitera, oen behu? Ba hotelan, kanpinan eta etxe partikularetan eta agroturismotan ere bai izango dute txartela hau eta segilo emango diote eta ja hortik aurrera badute ja posibilitatea deskontuak egiteko. Eta eguna pasatzera etortzen diren antzat izango dute bai abadian, doan duzu meela, O eta Anuaa plazan ondarebian izango dute posibilitaria bisita bat e egin orduko, lehenengo bisita ordainduko zuten eta gero handik aurra, txartela pose dute erabaki eta hartu eta geroia ja, beste dukontuak egin. Esan daiteke, zentzu horretan, bueno, ba, beti harreman handia egon dela bai inun ondarribia eta endaiarekin, ekinmen ezberdinak bultzatzen ari zarete zentzu horretan, aurrekoan aurkeztu zen bizit ondarribia izaneko goegune hori. Suposatzen dut, zentzu horretan, ba, garantzia handia ematen dizutela elkar harreman horri eta elkarrekin ba, egin dezakezuen indar horri. Ba, Inoski, da gainera kontatzen digu, bai ba, eta Euskadiak itania Europako... Mm garen laguntzarekin, eta irudalak ere puz, ari gara gure bultzatzen ez, ez, esperientziok abertzen denak enarte, onara etortzen dena, karrera onena emateagatik. Ozan mm -hmm. du, mi izker. Zuri.